Olá, olá, família brasileira, e não é qualquer família brasileira, é aquela que assina o nosso querido site. Muito obrigado pela confiança, pedimos desculpas pela ausência, mas agora voltamos com aquele esquema de ter um podcast aberto e um exclusivo de assinantes, ou seja, vocês que estão nos ouvindo. Certo, Eduardo Micelli, que também está de volta ao nosso podcast de assinantes? Correto, é a minha... Minha frase aqui para vocês, corretíssimos, sejam bem-vindos de volta, continuem com a gente, porque temos muito conteúdo, muita coisa, muita coisa bonita, muita coisa interessantíssima para você que é sócio dessa nave-mãe que é o que Exatamente, professor. e já começamos os nossos podcasts assinantes voltados para o fantasy, que é um tema exclusivo de nossos assinantes, e, fantasy e apostas na NFL, tema exclusivo aqui do podcast assinantes. E vamos falar sobre calouros, né? que O draft acabou de acontecer, a gente ainda não tocou no assunto num, num podcast, meu querido Adoro do E temos possivelmente uma pepita de ouro, como diria Luiz Bossa, escondida nesse meio de draft, não para escolher na primeira rodada, nem para próprio segunda, o próprio termo, pepita de ouro, diz muito sobre isso. Mas lá para... Última rodada do seu fantasy, ou penúltima, para o seu banco, quem sabe? Seria uma estratégia interessante vocês pegarem o Daryl Henderson, Running Back to Memphis, que foi escolhido na terceira rodada pelo Los Angeles Rams. Ele é uma excelente pedida. Eu fiz alguns drafts de Dynasty já. Hum. E se você não fez o seu ainda, ele tá saindo mais ou menos no começo da segunda rodada. Olha só. Então... Isso diz muito. Então, olha lá. Ó, começou a obra da Moralha da China aqui da, perto da minha casa. A verdadeira <risos> Olha que negócio intenso. Eita. O inteiro essa porra. Você acredita? Eita, galera! Mas... <risos> o importante do Henderson é lembrar o seguinte. A situação ah. que ele entra é muito favorável. A, porque ele entra num esquema ofensivo teoricamente prolífico, né? prolífico e ideal para ele, que é o que é aquele sistema de bloqueios em zona. É o de one cuts, é esse é o sistema ideal para ele e ele desenvolveu muito bem Memphis nessa questão. Exatamente. Verdade de Memphis. Entra... Então vamos por partes, vamos O um, sistema ofensivo. Primeiro, encaixe isso. Esse encaixe já falou bem. Sistema de corrida em zona, que é algo que o chama que veio usa muito bem. O que é o sistema em zona de bloqueios? O sistema angular é aquele que cada jogador da linha ofensiva tem uma, é como se fosse o homem a homem da, da linha ofensiva. Ele vai em cima de um cara determinado em um ângulo. tá Um ângulo geralmente de 45 graus, etc, etc, para onde a corrida vai. Se a corrida for para a direita, por exemplo, é um ângulo de 45 graus. Se for uma power, o, gar, o, um, o guard do lado esquerdo faz o pull, sai do lado esquerdo para ajudar uhum. o lado direito. Esse é um bloqueio angular. O bloqueio em zona, o jogador da linha ofensiva, ele não tem uma responsabilidade de um outro jogador da defesa. Ele tem uma responsabilidade de um setor do campo que ele tem que bloquear quem estiver ali para abrir a perimetral. Tá? Exatamente. Então, os running backs de um corte, eles se beneficiam muito disso, que é é que assim mostrado em, em uma situação diferente e um ponto fora da curva, em um exemplo digno de Tom Brady de sexta rodada, mas é o Lívio Ombel dando aqueles passinhos antes de chegar na linha, porque ele tá esperando os bloqueios em zona se desenvolverem. Esse é o sistema em zona. E é um sistema no qual o Washington Redskins e o Devin Broncos conseguiram muito sucesso com running backs menos badalados, porque a linha ofensiva faz o trabalho sujo. Exatamente. E você vai ver, para você identificar um sistema em zona, você geralmente vai ver muito, os cinco linemen indo para o mesmo lado, assim dando o primeiro passo na mesma direção para Ou seja, independentemente se o Vandenberg vai para minha direção ou se ele vai cortar vai fazer o counter para o outro lado, independente ele acha um espaço para o outro lado que não estava planejado, mas por decorrência da jogada ele encontra. Se você vê a galera com boi para um lado, geralmente é em boi. Excelente Sim. definição. E esse ai, é o sistema eu... ofensivo dos Rams, agora a segunda parte. É um ataque prolífico. Pois é, tem a mente ofensiva por trás, né, o tal do Chamack Wake, todo mundo queria ter um de brinde. mas nem todo mundo tem um de brinde, <risos> acho que essa é a grande coisa, e que transforma um cara como Jared Goff, que era muito mal falado, em um quarterback estável. Prematuro ainda, precisa muito amadurecer para virar um quarterback confiável, de fato, mas que só evolui dentro do sistema dele. E que traz o melhor dos seus próprios jogadores. Quando você vê que o Todd Gurley estava mal na reta final da pós-temporada, ele botou o CJ Anderson, que vamos combinar, tava robusto, Tá aí o nosso grande exemplo, né o que o C.J. Anderson fez nos playoffs nesse sistema. E o Esse... C.J. Anderson que veio desse sistema, de outros times, conheceu isso muito bem lá perto em Denver e aplicou, e traduziu. Exatamente. Então o sistema é prolífico, o, o sistema é o ideal para ele. O Daryl Anderson entra nos Rams atrás do Todd Gurley do Malcolm Brown no plantel, mas ele tem possibilidade de superar o Malcolm Brown no training camp. Isso é algo para ficar de olho. E é por isso que não se faz draft de fantasy em junho, a menos que seja Dynasty. Tá? É por isso. Tem que acompanhar as notícias, etc. As repetições. Tem sites que que, que trazem essas informações. A gente vai tentar passar para os nossos assinantes ao longo dos do nossos podcasts de fantasy né, nesses meses de maio, junho e julho. Essas informações. Porque... A gente recebeu muito feedback de que quem assinou nosso site, você está testando nosso site pela primeira vez, o site de dias grátis, etc. Quem assinou nosso site e acompanhou as nossas dicas de fantasy, acompanhou o conteúdo de fantasy, teve uma chance muito maior de ganhar a sua liga. Muita gente indo para a playoff, muita gente ganhando liga e mandando tweet depois agradecendo. Então, fiquem de olho, tá? Essa é uma dica de ouro que eu, eu pessoalmente, não vi em lugar nenhum ainda aqui no Brasil que é o Daryl Henderson, running back de Memphis, que para o redraft, no final do draft, é uma excelente escolha, até por conta do terceiro ponto que a gente tem que tocar, o Todd Gurley e seu joelho esquerdo. Que a gente não sabe a quantas anda. É, ele sumiu em muitos snaps no final da temporada passada, no final da pós-temporada passada, falavam que ele estava saudável, mas ele claramente não estava 100%, senão por que você tiraria um running back que você pagou um caminhão de dinheiro de dentro de campo, que é uma ameaça no jogo aéreo e no jogo terrestre, para colocar o CJ Anderson por melhor que o Anderson tivesse jogando. E agora vem meu quarto ponto. Os Rams subiram no draft para pegar o Henderson. Hum, nossa, eu não lembrável disso. Você sobe no draft para pegar o um maluco é porque você quer muito esse maluco. Você claro. quer muito ele. Exemplo, Kansas City e Chiefs com Michael Harbaugh, que é o substituto em tese do Turk Hill, caso de merda do Turk Hill no no fora de campo. Os Rams subiram pra pegar o, o Henderson. Então isso é um sinal muito forte, que eles gostam do Henderson. Então para fantasy, a gente, a gente tem aqui reunido várias possibilidades e, e, e indícios. Claro, pode ser que não dê certo, pode ser que o cara nem entre em campo, tá? Mas em termos de aposta, de um flyer, no final do, do draft, é algo para ficar muito de olho. Também acho. Acho acho muito, muito bom. É um é. potencial, eu vou sustentar o pau da barraca, é um potencial de Philip Lindsay E a gente descobrindo isso antes do cara entrar em campo. Faz sentido, pode ser que aconteça tá. exatamente isso. É, porque com o joelhinho do Todd Gurley do jeito que tá, eu não duvido até que ele, que ele comece a ter uma, uma uma carga menor. O valor é muito bom, ninguém vai draftar Sim. ele na sétima rodada, oitava rodada, todo mundo vai deixar ele correr um pouco mais. Sim, então, pega, sei lá, pega na décima rodada. É por isso que a gente fala para não pegar Coralback cedo entendeu? Você ter o Daryl Henderson como um dos seus reservas no fantasy não vai fazer mal a ninguém. É o equivalente, grosso modo, é equivalente a quando o, o Dudu pegou no ano passado o Angel Luck no no fantasy. Era uma aposta, pode ser que tivesse errado. Ele arriscou. Mas é uma aposta que faz muito sentido. É uma aposta com um, um retorno de investimento alto. Foi alto. Então, cara, pegar pegar o Daryl Henderson na, ou oh, James Conner, por exemplo. James Conner foi escolhido por aí no ano passado, hein? por nona, aí, décima, Até tem que, que ir Levin... o ADP dele, mas que o Levon Bell chutou o pau da barraca, na verdade. É. é. É que o Levon Bell <risos> já tinha per perdido o training <risos> camp, a gente tava tranquilo, eu escolheu o o Levon Bell, acabei me ferrando. E na pior das hipóteses, o que que vocês podem fazer? Vocês podem draftar o Todd Gurley na primeira rodada eventualmente. Eu tenho minhas ressalvas, estou bem preocupado. E uso o Terrell Henderson de handcuff. Claro, que é a mesma. É, é importante. Se você tem o Dodd Gurley, se você draftou o Dodd Gurley, se ele tá no seu time de algum motivo, o Henderson vale mais para você do que para os outros. Exatamente. Que é o sistema de algema de running backs, que também tá escrito no nosso livro. Aproveitando que a gente está falando de fantasy, vamos falar um pouco sobre ele. É um livro espetaculoso. Tô brincando, vou falar sério. O livro, ele traz tudo que você precisa para entender qual é a lógica do fantasy, a lógica interna, entender o que você precisa fazer para jogar o fantasy, traz o básico do sistema de pontuação e além do básico do sistema de pontuação, traz a parte toda do draft, o que se deve considerar traz estudo de caso, traz você a pensar se vale a pena pegar um quarterback mais cedo que outros traz diferentes formatos por posição, é, two quarterback league é, super flex esse tipo de coisa, traz uma análise sobre o IDP, pensando sobre o IDP que é, é, individual posição média player. de escolha Não, ah, o ADP, a, tá, a ADP tá, não um ADP, ADP, isso, né? Tá, tá, também tá. traz o ADP também, o Average Draft Position, que é a posição média de escolha do jogador, como você implementar ela, traz estudos de caso, traz comparativos, cara, enfim, é muito completo, porque o objetivo do livro, desde o princípio, foi trazer um guia perene sobre fantasy, um guia que não vai se perder, sei lá, em 2020, porque em 2020, os top 10 running backs de 2019 não são necessariamente de 2020, não são os de 2021, Esse guia, ele pode ser usado, os princípios dele podem ser usados e extrapolados em qualquer situação, em qualquer momento. E era sempre foi essa a nossa pretensão. É, e a boa notícia para os nossos é, queridos assinantes é que o, o, o que fica desatualizado vocês têm já. né Que são os pois as é. prateleiras de, de running backs, quarterbacks e wide receivers que a gente solta sempre no final de julho lá no nosso site. Então esse é um conteúdo exclusivo de vocês nossos assinantes, então fiquem tranquilos que essa assinatura que vocês têm aí vai valer e vai valer muito a pena nessa mesmo. temporada de 2019, sobretudo para quem joga Fantasy e sobretudo para quem aposta lá na Bash 365, no Sporting Bash, que eu vou fazer picks para para o... inclusive no, nossas picks vão voar abaixo, fiquem tranquilos que é retorno garantido praticamente. no passado eu, eu, eu fiz uma planilha e, e deu, deu um lucro para lá de interessante. Bom, a... a única coisa que eu não posso prometer é a pique do jogo que eu comento, né? Porque aí também já parece que eu tô enviesado, então é uma coisa que eu não, não vamos ter, mas de resto vamos ter a piques. As piques e provavelmente vou voltar com Power Ranking este ano, uma cobertura bem legal, viu? Fiquem de olho que nosso site vai estar ainda melhor para essa temporada de 2019. Eduardo Micelli, além dele, além do Henderson, temos outros caloros interessantes para esse draft de fantasy que se avizinha para quem joga em Dynasty, né? Exatamente, inclusive para quem já está no meio de um slow draft é sempre bom lembrar que o que você procura para o Dynasty depende muito da situação do seu time, isso vou dar uma regra geral de Dynasty antes de falar de alguns nomes, para o Dynasty você tem geralmente duas situações mais extremas ou menos extremas, A seu time está pronto para competir esse ano, B seu time está em reconstrução e você quer acumular piques ou pegar jogadores que não vão necessariamente pagar em 2019, Ou nos próximos dois anos. Se você tá indo para ganhar, eu acho que o Josh Jacobs é uma escolha muito boa, porque ele vai ser o three down back lá em, em Oakland. É, o Marshawn Lynch se aposentou, o Ezekiel Elliott machucou. Então se você acha por receio eu vou ganhar, eu tenho um, um time sólido e um wide receiver, o Josh Jacobs pode ser a sua opção da primeira geral. Mas se você que tiver no médio longo prazo, falando putz, meu time ainda não tá bom o suficiente pegar um cara mais para frente, o Nakiel Harry, que foi a primeira escolha do dos Patriots de wide receiver no final da primeira rodada, é uma excelente opção. Mas era dele que eu queria falar, eu queria falar muito dele, porque eu levantei umas coisinhas em relação a ele, que a gente tem muito pouco wide receiver selecionado desde que o Josh McDaniels tornou de novo o coordenador ofensivo dos Patriots em 2012. A gente tem o Jeremy Ebert na sétima rodada de 2012, o Dobson na segunda de 2013, Jeremy Gellan na sétima de 2014, Malcolm Mitchell na quarta de 2016 e Braxton Barrett no passado. Que aposentou já, né? Eu tinha grande expectativa sobre o Malcolm Mitchell, mas enfim... Pois é, bom. o Nakiel Harry, se você levanta aqui os dados dos, dos, dos rapazes que jogaram de fato, porque o Ebert não jogou pelos Patriots, o Gallon ficou physically unable to perform na Pup List, né? Pup! E o Braxton Barrett também não jogou. O Mitchell teve pouco volume... E um número abaixo de 50% de snaps, 48%. O Aaron Dobson teve 45,7% de snaps, 72 targets, né, 72 bolas lançadas na direção dele e 37 recepções. O Malcolm Mitchell em 2016, 48 e 32 recepções. 48 targets e 32 recepções. Números do ano de calouro, tá? Então você falaria, putz, que o Harry está muito limitado. Só que tem um pequeno negócio chamado aposentadoria do Rob Gronkowski. Uhum. Eu levantei os números dele com Josh McDaniels e nos últimos dois anos, que são os anos que ele já está um pouco mais debilitado fisicamente, ele tem uma média de 88,5 targets por ano, ou seja, 88,5 bolas vão na direção dele. É uma vacância gigantesca de volume nesse ataque. E só para você ver o quão regular o Gronkowski era em termos de volume, os targets nele nas outras cinco temporadas com o McDaniels eram 86,8 por ano, ou seja, quase 1,2 targets a menos. A questão é, para onde vai esse volume? Então, o Nakia Harry pode ser que ele não receba um volume tão grande nesse primeiro ano de adaptação do profissional, mas ele pro futuro, pro Dynasty, é uma aposta puta maravilhosa. Eu, Lembrando eu tô, sempre tô da frase, o ataque do New England Patriots tem muitas bocas para alimentar. É uma ótima frase, mas eu acho que eu fico no lado positivo no Nakia Harry daqui para frente. Tem outros nomes que as pessoas estão gostando muito, Um deles é o do seu próprio time, Anthony. Que é o Montgomery. Ah, tá gosto, gosto, mas use com use com cautela. Eu gosto dele porque ele entra para substituir o Jordan Howard, assim. Se você fosse gravitar ele, não sei porque você tirou o Jordan Howard do time, mas assim, Ele é um ah, cara que vai ele, ter volume. que Ele é menos ele é menos porradeiro que o Jordan Howard. Sim, ele é um pouco mais refinado no jogo aéreo. A é, ideia é essa. É, exatamente. O Jordan Howard no jogo aéreo é embaçado. Então o, o Matt Nagy olhou e falou, dane não quero mais... E o volume do Jordan... Tirando o último jogo contra os Vikings, o volume do Jordan Howard ano passado foi assim, raso. Foi inconstante né? no mínimo. Exatamente. Então... Eu sei, tendência... eu tive ele em todas as ligas. é. Eu, eu eu eu eu lembro que tinha muitos torcedores dos Bersk que que mandavam mensagem. assim, pô, por que que eu não estou usando Jordan Howard? Que era o sistema tático do Metneg e não uso Jordan Howard. Tipo, fim é, o Não, o não é, não tô, assim, não é uma questão que nem bati muito nessa tecla com o Davis, que a justificativa o time tinha o jogador alto no seu board. Cara, tipo, parem com isso. Já falei. É o equivalente ao seu amigo ou amiga pegar a, a, na balada uma pessoa feia, chata e insuportável, e aí a justificativa, não. Mas o meu brother tinha essa pessoa alta no board. Então tudo bem. <risos> aí tudo bem, não. Aí tudo bem, não. Porque se for assim, tu, tu todas as decisões ruins, a gente pode justificar com... Não, mas a, a pessoa tava considerando alta essa decisão. Falando em Jordan Howard, hum. tem um outro cara que eu queria falar que eu acho que não vai o se Myles pagar Sanders? nesse ano. O Miles Sanders. Eu também acho que não. Eu acho que ele é... Um jogador que entra numa situação boa, porque o Doug Peterson é uma das grandes mentes ofensivas da NFL. Mas que entra numa situação que tem mais outros quatro caras para alimentar. Tem o Jordan Howard, que acabou de chegar, que eles trouxeram. Tem o Corey Clement, tem o Wendell Smallwood. Tem o... tem mais um que eu tô esquecendo agora. O de... de Notre Dame. Eu vou lembrar, daqui a pouco vem. Eu vou, eu vou lembrar também. Cata aí, cata aí é... no Our Lads. Não é Josh Adams? Josh Adams, ele mesmo, o Isso. próprio, o bonde andando, ele é enorme. Enfim, então, cara, o Miles Sanders pode ser que ele tome esse espaço quando, sei lá, o Jordan Harrod não tiver mais no time ou quando o Corey Clement for trocado inevitavelmente para o Jacksonville Jaguars, uma coisa dessa. Então segure um pouquinho a empolgação nele em 2019, tá? Em 2019. Outro cara que eu tô com muito receio se chama A.J. Brown. Chega em Tennessee. Ah, por causa do golpe, né? Por causa do golpe. E, cara, é o quinto coordenador ofensivo, se não me engano, do Mariotta desde que ele chegou na NFL. Quarto ou quinto? Quem é o golpe, lembre? Marcos Mariotta. É. É, ele chega, Mariotta, o time dos Titans ficou entre as três três times que menos tentaram passar a bola nos últimos três anos na NFL. Ele não evoluiu na bola longa. A gente já tinha essa antecipação com o Corey Davis. E por mais que a situação seja boa, trazendo também o Adam Humphries para integrar o time, eu fico suspeito. Até que o Mario se prove, eu fico receoso de pegá-lo, então no Dynas inclusive eu passei por ele. E só para encerrar aqui de alguns nomes de Dynas, esse cara, porque são tantos que você vai pensando, vai vai lembrando, tem um cara que é o meu maior crush desse draft de calouros. Hum. Quero ver se você adivinha quem é. Calma aí. Calma aí, que eu vou abrir oh. aqui. Draft 2000. Calma, vou abrir aqui. Draft 2019. Só me fala a posição dele, vai. Se falando falo, você vai saber, pô. Fala, fala, <risos> fala. Perende. Ah, é o No Offense. Não. Não? O No Offense com Flaco? não é Então é o Hawkinson. É o Hawkinson. Ah. Eu tô apaixonado pelo TJ Hawkinson, cara. Tell me more, tell me more. Assim... Eu adoro o jogador eu acho ele incrível eu acho que ele faz tudo e faz tudo bem acho que ele chega num time muito carente na posição acho que ele chega para um time que não sabe operar mais o meio do campo desde que o Golden Tate saiu e ele tem um reflexo, um efeito reflexo muito importante, ele vai ajudar muito o Kerryon Johnson mas muito Então ele vai ficar em campo bastante. Ele é muito bom bloqueador. A galera de Iowa tem esse pedigree. Então, cara, assim, eu peguei ele em todos os dinos que eu consegui. Todos. Eu acho que ele vai ser uma excelente escolha. E, sei lá, acho, no prospecto, perdão o palavrado, foda. É, é tudo certo para mim. O o No Offent pro, pro Fantasy é uma pedida interessante também, viu? Porque o volume dele com o Flaco vai ser bem alto. Concordo plenamente, porque o Flaco ama um é Mas é é muito mais em função Do Flaco do que do jogador para mim o Sim. Hawkinson é mais jogador Não, não, não, não, não. para mim o Noah Fenton no jogo aérea É mais jogador que o Hawkinson Mas o Noah Fenton não, não traulita ninguém É, o Hawkinson Ele é mais físico O Noah Fenton precisa ganhar massa E Quer dizer É que você vê o Hawkinson jogando Quando ele recebe, cara, ele quebra teco, ele faz a porra toda O Fenton não faz tanto isso o Fant é muito mais, ele tem a polidez de um recebedor, mas ele não é um Tyrend completo como os outros dois de ala o... que a gente vê toda semana, que é o Hawkins. Que... é o, o, é o, o é o Heath Miller. Um pouco melhor em termos de, no jogo aéreo. Se bobear até é melhor. Grana... eu olho pro Hawkinson e lembro do Heath Miller, é uma coisa impressionante, parece que eu tô vendo um clone. Pô bom, Assim como assim como Daniel ele. Jones e LaMane, depois daquela foto, Cara, as pessoas entenderam, né? Que é bizarro. É impressionante, cara. É, hein, aquela car... foto é... Tá vendo o Car System? Atenção, o seu veículo <risos> está sendo roubado. Atenção, o seu veículo está sendo roubado, mas é monitorado pela Car... Tipo, tudo bem. <risos> que maravilha. Hoje já teve merchan da Car System, no outro ai, podcast ai. teve da Aracida Top Term. Aracida Top Term. Ai, <risos> Deus do céu. E só para encerrar a trilha de Tyrands, a gente encerrar o podcast no Geral que já tá com Não, não a gente encerra a trilha de Tyrands e depois fala rapidinho do Kyle Murray. a Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Ervsmith, né, que vai ser o sucessor. Ah, quem ainda tem o Kyle Rur do Flair, né? Então, por isso para fantasy, eu acho que tem que ter um pezinho atrás assim, em relação a ele. Ano que vem. Eu acho que vai. acho Ano que vem gata No Dynasty, se você precisar de Tyrande para ano que vem, por exemplo, se você tem, sei lá, um cara muito, é muito velho. É uma tem um Jimmy Graham esse ano e ano que vem ele provavelmente não vai estar tão bem como ele já não está há muitos anos. mas não, Este ano já é já é bem questionável o Jimmy Graham. Já é, já é embaçado. Se você tiver um Jimmy Graham, você fala, cara, vou gastar esse cara, mas esse ano pego o Orph Smith e ano que vem estou suave, porque o Rudolph provavelmente vai sair. E o Kirk Cousins também ama um Tyrande, né? É só lembrar do Jordan Reed e o Vernon Davis que ele fazia com eles em Washington. E vamos falar do Caller Murray. Você gosta? Sim. Pra Fantasy? Cara, eu eu acho que... Ele... Sim, sim. Pra Fantasy, sim. Quem quem sabe quem se ferrou nessa história, né? Uh-uh. David Johnson. 100%, é. Tem um efeito reflexo nele. Então, porque por mais que exista um jogo aéreo mais forte, eu acho que o volume de carregadas, que é o que dá ponto de verdade no Fantasy para Running Back, Vai ser diminuto. E, e, e considerando a cacetada de wide receiver que os Cardinals draftaram, pois tá, é. não sei até que ponto o David... E aí que tá. Esse draft dos Cardinals, ele não é bom pro David Johnson, porque o volume no jogo aéreo dele, por mais que, como um todo, aumente do time, dele em específico, não sei até que ponto vai aumentar, porque é muito wide receiver, cara. e Não, total. É muita é. gente. Ó, já tem o Christian Kirk e o Larry Fitzgerald, certo? And Isabella aí... butler É, aí os Cards uns pegaram no final, da segunda rodada o Wens e Isabela, que é um cara pro slots. Depois o Hakim Butler na quarta, que é um cara mais físico, no início da quarta. Aí o Kishan Johnson na sexta, que pode ser que nem esteja no elenco, mas é, a gente tem que considerar. E ainda teve a última escolha do draft, que é o Caleb Wilson, tá indo de, de UCLA. Então, tipo, <risos> é uma galera. Ainda tem o Rick e Seals Jones, o Caleb no time. Wilson. Sim, e pode até, ele ainda tá? Tá, tá no time. Confere aí. Ele é, ele é novo, aqui. ele tem tipo 23, é terceiro ano dele, eu acho. Tá, o Silvio Jones ainda tá. Ele é bom recebendo bola, ele é um, um bom tirante. E o David Jones para receber David bola, David bola David também, David que foi eleito David melhor David recebedor David. do Pro Football, Focus, <risos> há dois anos ou três anos atrás. Melhor recebedor, um Running Back. o Que saiu foi o Jermaine Isso, que já tava também há uns 47 anos de idade. Que tá sem time, inclusive. Deve continuar anos, sem, time. sem time. 30 anos só? Uhum. Uau, eu achava que ele era bem mais velho. Ele é do draft do Gronkowski. Eu não lembrava disso. Eu achava que ele era mais velho, cara. Eu tinha noção que ele era ele, tipo 2008, 2007. Ele tem a mesma idade do Gronkowski. Né? Caraca. Mas eu vou falar... Sobre o David Johnson isso, mas sobre o Kyler Murray. Uh... Cara, o quarterback calouro do Fantasy eu sempre tenho o pé atrás, cara. Sempre tenho. Mas o meu pé atrás com o Kyler Murray é muito maior do que só cal... só para ele ser calouro. Pelo menos a gente tem a certeza que ele vai se titular na semana 1, né? Coisa que é raro para quarterback no Fantasy. Totalmente. Pelo menos isso. Código é calor, claro, mas minha dúvida fica na empilhadeira de incertezas que você tem. Que é o hum. seguinte, você está trazendo um técnico novo que nunca teve um snap treinado no NFL. Com um esquema muito diferente para os jogadores que já estão no elenco. Então tem incógnita número 1. Um. Você está trazendo calouros na posição de wide receiver que nunca jogaram com esse quarterback, que nunca jogaram nível profissional. Incógnita número 2. Você traz o próprio Callie Murray, que não tem esse porte tradicional de quarterback, que tem um estilo muito particular, que não sabemos como se vai adaptar na NFL. Número 3, incógnita. 4. O elenco dos Cardinals na linha ofensiva não é algo que inspira confiança. Incógnita número 5. Aí você falou um ponto muito importante A incógnita 5 é a mais importante de todas Por mais que o Murray seja móvel, essa linha ofensiva é um desastre Então E a linha ofensiva de Oklahoma teve uma galera draftada Exatamente, então se você empilha Se bobear cinco, a linha de Oklahoma é melhor que a linha dos Cardinals agora viu É bem forte dizer isso Se bobear, não tô querendo afirmar Mas eu eu pensaria com carinho Então quando você empilha essas 5 eu, eu eu quero pagar para ver, cara Eu posso ficar sem o Kyler Murray Mas eu prefiro não perder um capital de draft Razoável para draftar esse cara Eu prefiro esperar. No Dynasty, inclusive. No Dynasty, eu prefiro ter o Dwayne Haskins, por exemplo. Eu acho que um piso muito mais alto, numa situação muito mais estável, com um cara que eu sei que vai desenvolver esse quarterback bem. O Jake Gruden faz um bom trabalho. apesar é, de... a questão do questão do Haskins é só a incerteza quanto ele ser titular ou não, né? Ah, ele tem que ser titular, Coisa cara. Não... É, não, tem. Pelo amor de Deus. Se os Haskins forem... Porque o, o, o Alexis Biff não vai voltar. O Case Keenan não é isso tudo. Ah, não. Você ter o Duane Haskins e colocar o Case Kino pra jogar na semana 1 é palhaçada. É brabo, né? Desculpa a honestidade, mas é palhaçada, velho. É palhaçada. Uma divisão disputada como essa, que o time liderou ano passado com dois jogos de diferença até o Alex se machucar, é palhaçada não colocar o Duane Haskins. Até por conta da evolução que o Duane Haskins demonstrou no... no no ano passado. O Duane Haskins, do primeiro jogo da temporada pro último, era um quarterback completamente diferente. Totalmente. Então, tipo... Tem que colocar o Dwayne Haskins desde a primeira semana. Fim. Fim. Eu tô contigo. Os times tem que parar com esse negócio. A gente vai preservar o quarterback. Tipo, não, cacete! Coloca o cara para jogar. O Peyton Manning tem o recorde de interceptações de um quarterback e, tipo, isso não, não matou o Peyton Manning. Eu vou mais longe. Se o, quarter, se o quarterback, a posição de quarterback, ele não tem a capacidade de superar a diversidade como um primeiro ano ruim, ele não serve para ser quarterback na NFL. Concordo. Ponto final. É isso. Parem de tratar o quarterback como se ele fosse um bibelô de cristal Swarovski. <risos> Fui longe nessa, né? Essa foi foi foi boa, foi boa. Muito obrigado. <risos> Mas é isso, cara, eu concordo plenamente com você. Com certeza. Ufa. Cara, eu pistolei em dois podcasts hoje. Aproveitamento 100%. Tô comprando. <risos> <risos> eu diria eu diria que eu estou em grande fase grandíssima fase Grande fase. voltei com a energia aonde? Energia lá no alto Com certeza Bora? Simbora Então é isso Fizemos o estrago que podíamos, meus queridos Baita estrago E voltamos com o nosso podcast de assinantes na semana que vem. Não sei o tema ainda. O tema a Deus pertence. O Eduardo, em sério, vai pensar com carinho. Pensarei. Eu também. E e é isso. Bom? Um grande beijo. Muito obrigado por estar conosco. Beijo, querido. Beijo nossos queridos assinantes. Esperamos que quem esteja em teste dos 7 dias grátis continue conosco. E você que tá bastante tempo com a gente, a gente desculpas por essa pausa. Foi para recarregar as baterias. Vocês viram com o podcast melhorou muito mais depois dessa pausa. Tá bom? Beijo carinhoso. Até a próxima. Tchau. Beijo.